Martes 17 de novembro Decembro Tendo paseo do Burgo, como sempre Juan Ortiz, Jordel en Twitter Aquí, cunha tolemia nova Que vos traio Neste quilómetros de Valde Decía que 17 de novembro Decías mal Estamos que é dezembro Piques de rematar o outono De empezar xa oficialmente o inverno De feito, entendo que Cando vaiades escoitar isto Xa será inverno Pero eu ainda vivo no outono A gravar un martes porque vai chover toda a semana E aparte porque tamén quería aproveitar Antes dese de 21 de novembro Outra vez A gravar isto porque quero falarvos do outono A ver, a min se sabe deses testes que fan os psicolos Bueno, a min nunca mo fixeron así. Nunca mo fixeron pero nas películas hai Nonde di o primeiro que che veña a cabeza Cando escoitas Unha cousa, non? Pois a min se me decides inverno, o primeiro que se me ven a cabeza é frío Se me decides verán, o primeiro que se me ven a cabeza é calor Se me decides primavera, o primeiro que se me ven a cabeza é flores e se me decides outono, o primeiro que me ven a cabeza é follas, as follas dos árbores É curioso, agora que estaba a pensar que... En inverno en verán sexan sensacións, e aparte sensacións mm, eh, antónimas entre si, sí, frío e calor, e, sen embargo, entre primavera e outono, pois sexan plantas, nun caso flores, noutro graso as follas, partes das árbores, dos besetais en xeral, pero que en vez de ser antónimas, pois son casi como que complementarias, pero bueno, esto é unha tolemia aparte. Cando era cativo, lembrome, cando estudara o que son as árbores de folla caduca e as de folla perenne, se tiña que escoller algún eu era dos de folla perenne. Imagino agora pensando que, entre outras cousas, porque ali no colexo de Carnota, cando eu miraba pola fiestra, o que veía eran pinos. E os pinos, como sabedes, son de folla perenne. Eu que sei, igual se diria como pensar neles como se fosen superheróis, so de impasibles ou estoicos, non? Impasibles ás condicións atmosféricas circundantes, por moito frío que vaya, eles conservan as follas. Ese, en embargo, os perennes son uns churmicas. Os caducos. Que encanto zoa un pouco vento, hala as follas caraochán. Vamos, que era de árbores de follas perenne a tope pero foi algo que mudou co tempo. Agora mesmo penso que as árboles de folla perenne son moi sosas, son moi aburridas, son... non explicitan para nada, non fan consciente as súas inquedanzas, o seu vivir, non sei. Estuve ponendo, sabedes que tipo de tolemia se me pasan ás veces pola cabeza, eh... por contra, as árboles de folla caduca, Tenen vida, ten, é así, teñen vida. No outono empezan eso, a perder as follas. Cando chega o inverno, o único que vemos deles é o esqueleto. Eh, na primavera empezan a nacer todas esas follas, son verdes. Pasamos de árboles vermelhas ou marróns, digamos, a árboles invisibles, é dicir, bueno, outras lúcidas despois son verdes, no verán, grazas a elas, temos a sombra, a total opacidade, o contrario que no inverno, e de novo o outono. E todo nun ciclo, grazas ás follas. As follas que caen ao chan. Cando caen ao chan, forman parte do camiño. Primeiro porque as ves, porque prácticamente convirten o paseo nunha alfombra. Unha alfombra que, ademais, Cando a pisas fai ruido. Ten un ruido característico. Cando vas camiñando e ves que o vento ten formado acumulacións de follas, a ver que é capaz de non pasar polo medio así, dándolle patadas as follas para que saían voando. É casi sentirlas, non? nos espes, cando as pisas, ese ruido de ao pisalas. É dicir chegan por nós pola vista, chegan a nós tamén polo oído e incluso polo tacto, esa sensación ao pisalas, como dicía. Encima, ás veces tamén parece que teñen vida propia porque móvense por aí, van bailando, van casi ás veces prodúcese unha danza cando o vento as recolle e as vai levando dun sitio a outro. Cando hai temporal, eh, Bueno, máis que cando hai temporal cando zoa moito vento incluso ás veces é divertidísimo porque parece que van correndo polo césped é super divertido pero bueno, tamén pode ocurrir que chova moito como este ano que non para de chover hoxe si é unha excepción, por eso estou gravando en martes e que ocorre cando chove? pois que empapanse todas esas follas e prácticamente incrustanse no chan. E voltanse eh, moi esbaradizas. Máis de un ten caído por pisar, claro, eh, non deixa de ser materia orgánica en descomposición pegoteada ao chan. E claramente non é cando máis molan, porque tengo unha sensación de suciedade. Eh, estamos desexando a que a recolla. De todo, ten que haber. Eh, nada máis. Simplemente comentar que esta fin de semana, que andaba por Madrid, decateime camiñando polo río, por Madrid-Río, que había unha zona na que efectivamente as árbores eran caducas, eran de folla caduca. e Algún había, pero casi non había follas. E digo, Concho, que diferente ao Paseo do Burgo, onde... Xo so hai, vamos, donde hai unha chea delas. E tamén estiven a camiñar polo parque do oeste. E o parque do oeste eh, dá para un podcast tamén, todo o que atopas por ali. Pero había unha zona así como moito máis de parterres, por así decirlo. Non, non, non de parterres, pero vamos, con figuras xeométricas no chan, con camiños moi de escuadre cartabón. En eses puntos... Había xente recollendo, había moitos empregados de xardinería recollendo as follas, tamén con eses aparatos inconfundibles polo ruido que meten, non, que son como... máis en vez de aspiradoras, ao revés, o que fan é meter, é escupir aire e o que van facendo é amontonalas para despois recollelas. Pois ata aquí, esto de falar das follas. Ainda é outono, o mes das follas é chego a tempo. Se aproxima o Nadal. Eu guantes era moi bastante grinch, pero cada vez, non sei se é pola edade, polo que sexa, fixenme máis cursi e agora desfruto todo o que podo do Nadal e con toda a quanta tontería e contada toda cursilada aí estou a caer neso. Así que eu, a Llanos, era dos que felicitaban as festas así como mm, moi racionalmente, decindo cada un que celebro, que lle pete, patatín, patatá. Pois non, eu agora... Vou vos desechar un feliz Nadal Porque, sí, porque é así Porque é como sinto agora, se digo, moito máis cursi que antes E xa vos desecharei no seguinte episodio Un feliz ano Ven, ameus, pasade o ben Daqui a semana que ven Neste caso sí que conto con poder voltar convosco O fin de semana que ven Chao, chao